Nyolcadik fejezet A kitartásról Még egy kicsit feljebb azt a sziklát. Azért éltem túl a világháborút, mert állati nagy szerencsém volt. Alacsony vagyok, a golyók elfütyültek a fejem felett. A hiányosságaidban is mindig találhatsz valami jót. Közlegényből ezredes lettem, egy egész ezredet vezethettem volna, szóval erre már nem mondhatjuk, hogy jelentéktelen pozíció. Nem a hadseregben akartam karriert csinálni, de keményen dolgoztam, hasznossá tettem magam, és még ott is eredményt értem el. Ha nem iparkodtam volna, az egész életem másképpen alakul. Néha olyan létre jut az embernek, amelyen nem akar felmászni. De ez még nem jelenti, hogy nem is tud rajta felmászni, és még az is megeshet, hogy odafent szebb kilátás várja. Ne fordíts hátat egy elét kerülő helyzetnek, csak mert nem tökéletes, vagy másra vágytál. Tedd oda magad, dolgozz a legjobb tudásod szerint, és kiderülhet, hogy több hasznot származik belőle, mint gondoltad volna. A jog Nürnberg után is segített eltakarítani a háború következményeit. A rámváró következő feladat elvégzéséhez is jó pár évre volt szükség. Első éves Harvardi diákként a kártérítési felelősségről szóló előadáson olyasmit tanultam, amivel minden jóérzésű, nyitott gondolkodású ember egyetért. Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles megtéríteni és helyrehozni az okozott érdeksérelmet. Ideje volt, hogy nagy léptékben is próbára tegyük ezt az elvet. Az emberi történelem során soha nem fordult még elő, hogy egy háborúban legyőzött nemzet az elkövetett törvénytelenségekért az egyéni áldozatoknak fizetett volna kárpótlást, de gondoltam, itt az ideje, hogy sor kerüljön rá. A kártérítési felelősség alapelvéből kiindulva azt kérdeztem, mi lenne, ha jóvátétel járna a koncentrációs táborokban történtek miatt. A háború után születő két új ország, Nyugat és kelet Németország is kénytelen volt szembenézni a közelmúltjával. Nem volt könnyű feladat. 1949 és 1963 között Konrad Adenauer hívő katolikus és antifasiszta volt a Német Szövetségi Köztársaság kancellária. Egy 1951-ben tartott beszédében nyilvánosan is elismerte, hogy szörnyű bűnöket követtek el a zsidók ellen, és az országára hárul a kötelezettség, hogy megpróbálja jóvá tenni, ami történt. E beszéd alapján a zsidó világkongresszus elnöke Nahum Goldman konferenciát hívott össze, hogy megvitassák a zsidók Németországnak benyújtandó kárigényét. A konferenciát zsidó anyagi követelések Németországgal szemben, címen szervezték meg, egy New Yorki hotelben került rásor, és én is részt vettem rajta. Korábban a katonai kormányzat már megbízott, hogy szerezzen vissza a gazdátlanul maradt zsidó vagyontárgyakat az áldozatok számára, így szakértőnek tekintettek. Az elnök több vezető zsidó jótékonysági szervezetet meghívott a konferenciára, arról akart tárgyalást kezdeményezni, hogy miképpen reagáljunk ádennaú erjelzésére, amely szerint tennünk kellene valamit. Emlékszem, egy csapat fiatal zsidó benyomta az ajtót és tiltakozott az ellen, hogy akár csak beszélgetésbe bocsátkozzunk a jóvátéterről. Leültök tárgyalni a szüleink gyilkosaival. És pénzt kértek tőlük. Nincs bennetek szégyen érzet. Körülbelül így látták a helyzetet. Ez a szemlélet uralkodott az újonnan alapított Izraelben is, ahol már maga a felvetés is komoly vihart kavart. De végül eldölt, hogy a konferencia képviselői találkoznak az NSK kormányával. Elég gyorsan megegyeztünk abban, hogy nem akarjuk meghatározni az emberi élet pénzbeni értékét, mert nem válhat alkutárgyává, vajon a nagypapa drágább volt-e, mint a nagymama. Ez nagyon érzékeny kérdés. Pontosan körülírt kártérítést kértünk az elszenvedett sérelmekért. Abban az esetben, ha az egyén kárpótolható, meg kell tenni. Ha nem, akkor másfajta intézkedésekre is szükség van például a károsultak jövőbeni biztonságáról gondoskodó törvényeket kell hozni, és meg kell határozni az elfogadható és elfogadhatatlan magatartás kereteit. Hát így történt, hogy a vezető zsidó szervezetek képviselőivel együtt segítettem Izrael állam, amely a bűncselekmények elkövetése idején nem létezett, a követelések konferenciája és az új német kormány, amely a bűncselekmények elkövetése idején még szintén nem létezett, közötti megállapodás kialakításában. Korábban ezt lehetetlennek tartották. Nem volt még rá precedens. De a német szövetségi köztársaság milliárdokat fizetett Izraelnek, a követelések konferenciájának, valamint a nácik más áldozatainak, zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt. A feladat nem volt sem egyértelmű, sem egyszerű. Gondolj majd erre, amikor legközelebb lesz egy ötleted, amelyet szerinted érdemes volna végigvinni, de mindenki azt mondja rá, hogy úgy sem lesz belőle semmi. Szakmai pályafutásom legnagyobb eredménye, amit a náci üldöztetés túlélőinek kártalanítása kapcsán értem el. Minden lehetetlen, amíg valaki meg nem csinálja. Addigra a szemem láttára vált valóra néhány olyan dolog, amelyet korábban lehetetlennek tartottak volna, és makacsul küzdöttem a következő lehetetlenségért. Hiszem, ha látom... Remélem, hogy ami velem történt, az másoknak is önbizalmat ad, így kellene lennie. De egyetlen ember példája talán nem elég, és hitelesebbnek tűnhet nálam az, aki ugyanúgy néz ki, ugyanúgy beszél, és ugyanonnan származik, mint te, kedves olvasóm. Keresd meg ezt az embert, ismerd meg a történetét, és ha a vágyaid nehezen megvalósíthatónak látszanak, vagy minden ellened fordul, Meríts belőle erőt. Amikor az ember a reményei és az álmai megvalósulásáért küzd, legyen az bármi, könnyen úgy érezheti, hogy a tengervizet próbálja kikanalazni. Ezért jó összegyűjteni azokat a történeteket, amelyek arra emlékeztetnek, hogy mások, akik hasonlítanak rád, korábban már sikert arattak. Végül érezni fogod, hogy stabilabb alapokon állsz, mint egy várkőfala. És ha sikerül a lehetetlen, akkor mondd el mindenkinek, hogy más valaki, aki ugyanúgy néz ki és ugyanúgy beszél, mint te, hitet meríthessen a tapasztalataidból. A Nürnbergi bíróság elnöke Michael Muszmannó komolyan hitt benne, hogy ahol jog van, ott bíróság is lesz. Úgy gondolta, hogy a nemzetközi büntetőbíróság hozzájárulhat az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények számának csökkentéséhez, valamint szembeszállhat az ideológiák közötti gyűlölkedéssel és erőszakkal. Bízott benne, hogy a világ sok ésszel és elszántsággal működtetni tud egy olyan törvényszéket, amely részt vállalhat abban, hogy az emberi faj fennmaradjon. Osztoztam ebbéli reményében, és azóta sem változott a véleményem. Ott hagytam a kárpótlási programot. Találkoztam az ENSZ izraeli tanácsadójával dr. Jacob Robinsonnal, aki szintén elismert szakember volt, és történetesen a barátom. Elmeséltem neki, hogy egy állandó nemzetközi jogi bíróság felállításán akarok dolgozni. Hát, Ben, sajnáljuk, hogy itt hagysz minket, és lehetetlen feladatra vállalkozol, de ha mégis sikerül, akkor megéri. Ami a második világháborúban történt, már a sokaknak olyan, mint egy film, pedig valóság volt, és jelenleg azért kell küzdenünk, hogy ne ismétlődhessen meg. Tizenkét kötetet írtam arról, hogyan érhetjük el a célunkat, de egyetlen rövid mondatba belefér a lényeg. Az embereknek rá kell döbbenniük, hogy másképp is megoldhatják a vitáikat. Azt gondoltam, azért kell belevágnom az új feladatba, mert így helyes. Mindenkinek szívből ajánlom, hogy ez legyen a kérdés, amelynek segítségével eldönti, belekezde valamibe vagy sem. Ne azt kérdezd, hogy könnyű-e valami vagy nehéz. Ha a jó és a rossz közül kell választanod, válaszd a jót. Az 1970-es évek elején feladtam a jogi praxisomat, hogy kizárólag a nemzetközi jogi feladataimnak szentelhessem magam. Könyveket írtam, az ENSZ összes kongresszusán részt vettem, lobbiztam, cikkeket jelentettem meg, előadásokat tartottam. Ne feledjétek, hogy a második világháború után a Nürnbergi bíróság ítélkezett, érveltem. Hagyják elveszni, ami már megvolt, és nem állítanak fel újabb bíróságot. Kidobják a szemétbe az eredményeinket. A Nemzetközi Büntetőbíróság megszületése végül 1998-ban Rómában került kézzelfogható közelségbe. Az ENSZ közgyűlésén 166 tagország jelenlétében tartottam meg a bíróság megalapításával kapcsolatos vita nyitóbeszédét. Akkor már nagyon régóta küzdöttem. Azt mondtam, ez a megfelelő hely, és eljött a megfelelő idő. Hozzátettem az a célom, hogy azoknak a nevében beszéljek, akik már nem tudnak beszélni – az áldozatokéban. 2000 őszén a Clinton adminisztráció vége felé egészen közel jártunk ahhoz, hogy lejárjon a római statútum aláírásának határideje. Egy nap felhívott Robert McNamara, aki 1961 és 1968 között a vietnámi háború idején az USA védelmi minisztere volt. Azzal az ötlettel állt elő, hogy küldjek olyan véleménycikkeket a The New York Timesnak, amelyet mindketten aláírhatunk, és amelyben felszólítjuk az úsát, hogy fogadja el a statútumot. Megnamara az egyik legfontosabb ember volt, aki az amerikaiak vietnámi beavatkozása mellett kardoskodott. Miniszter úr, nem gondolja, hogy ha létrejön ez a bíróság, ön lesz az egyik első vádlott? kérdeztem. Azt felelte, tisztában van vele, és hozzátette, ha tudta volna, hogy a tettei törvényellenesek, akkor nem így cselekedett volna. Így aztán megfogalmaztam a levelet. Erős duó lehettünk, mert Clinton végül úgy döntött, hogy aláírja az egyezményt. Ez volt az egyik utolsó hivatalos ténykedése. Az utódja George W. Bush azonban sajnos kijelentette, hogy nem teljesítjük az aláíró államokra háruló kötelezettségeket, és a politikai folyamat leállt. 2002 júliusában létrejött a Nemzetközi Büntetőbíróság. A római statútumot 60 ország ratifikálta, az Egyesült Államok nem volt köztük. Bár soha semmilyen hivatalos pozícióm nem volt, ami nagyszerű, hiszen azt jelenti, hogy senkitől nem kaptam fizetést, vagyis senki nem rughatott ki, mégis szereztem egy ens igazolványt, amely valójában a nem kormányzati szervek képviselőinek járt. Legalább száz értekezletet ültem végig, és meghallgattam vagy ezer diplomatát, amint kifejti, hogy az agresszió fogalmát nem lehet pontosan definiálni, ami pedig szintiszta Hamisítatlan halandja. Belekötöttek az összes felmerülő meghatározásba, a kákán is csomót kerestek, csak hogy nem szavazhassanak. Az egyik legnagyobb nehézséget az okozta, hogy az USA bármilyen állandó nemzetközi bíróság felállítását ellenezte. Ha egy ország a bírósághoz fordult az ügyével, az nem kapott több amerikai segélyt. Akinek hatalma van, az mindig félni kezd, amikor korlátok közé próbálják szorítani. Miközben Amerika volt a bíróság legnagyobb ellenzője, legnagyobb támogatója az egyik legtöbbre becsült amerikai jogtudós Robert Jackson bíró lett, aki főügyészként vett részt a Nürnbergi perek lebonyolításában. A vélemények máig megoszlanak. Az életben minden felmerülő változás, legyen nagy vagy kicsi, vitát kavar. Az emberek nem szeretik a változásokat, és néha félnek is tőlük. Még ha számodra egészen nyilvánvaló állításokkal rukkolsz is elő, és ezek fényében az ellenérvek úgy hangoznak szerinted, mint hogy a fű rózsaszín az ég sárga, azért biztosan lesz, aki mást gondol. Jobb ezt azonnal elfogadni, ne fecséreld az energiád a dühöngésre, amikor ellent mondanak neked. Tartalékold inkább arra, ami igazán lényeges. A jelenlegi amerikai kormány tagjai azt mondják, miféle bíróság nem is létezik. Az elnök, ha tud róla egyáltalán, kizárólag a tanácsadóira figyel, akik viszont asszajkózzák, hogy az emberélet nem drága. De a fehér házi upár, olyan tisztségviselőjével beszéltem már, aki szimpatizál a céljaimmal. Sosem fogok beletörődni abba, hogy embereket öljenek meg, pedig mind az öt katonai kitüntetésemet csatában szereztem, és sokan vannak, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak. Persze mindig lesznek olyanok, akik másban hisznek, de olyanok is, akik egyetértenek velem. Keresd meg azokat, akik megértenek, barátkozz össze velük, és szerezd meg a támogatásukat, hogy aztán támogathassátok egymást. A 2000-es évek vége felé felhívott az argentínai Louis Morano Ocampo, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze. Ben, lezárjuk az első eljárásunkat. Szeretnénk, hogy a vád képviseletében te add elő az árszót. Kapcsolatot akar teremteni Nürnberg és az első ügyük között. Egy Thomas Lubanga Dilló nevű kongói hadúr került a vádlottak padjára, amiért gyerekkatonákat toborzott. Elítélték, és ha jól tudom, máig börtönben ül. Kis győzelem volt, de egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy bebizonyítsuk, senki nem múzhat meg ilyen súlyos tetteket. Aki bűnt követel, az bíróság elé kerül. A folyamat nem volt mentes a hibáktól és a nehézségektől. Tekintsük ezeket a kamaszkorral járó elkerülhetetlen bonyodalvaknak. De bízom benne, hogy a bíróság pusztalétezése elég bátorítást nyújt mindazoknak, akik néhány éven vagy évtizeden keresztül próbáltak létrehozni valamit. Az, hogy még nem sikerült, nem jelenti, hogy nem is fog sikerülni. És nem érdemes a tökéletes megoldásra várni. Nem engedhetjük, hogy a viták továbbra is régi módszerrel oldódjanak meg. Az egyik államfeje nem ért egyet egy másik államfejével, ezért besoroz sok A országbeli fiatalembert, elküldi őket B országba, hogy öljenek meg sok ottani fiatalembert, olyanokat, akiket nem is ismernek, és akik valószínűleg soha nem ártottak nekik. Addig ölik egymást, míg bele nem fáradnak. Akkor szünetet tartanak, mindkét oldalon bejelentik, hogy győztek, azután kezdik előről az egészet. Az usa kormánya a nemrég közölte, hogy elnöki utasításra végeztek egy olyan ország fontos katonai vezetőjével, amelyel nem álltunk hadban. Én pedig levelet írtam a The New York Timesnak. Annak a véleményemnek adtam hangot, hogy ez a tett nem csak erkölcstelen volt, hanem a nemzeti, valamint a nemzetközi jogot is nyilvánvalóan megsértette, és mindenkinek tudnia kell az igazságról. Úgy vélem, halálos veszélyben forgunk, és csak akkor menekülhetünk meg, ha megváltoztatjuk mindazoknak a gondolkodását és érzéseit, akik többre becsülik a háborút a jognál. Hadd emlékeztessek a hatodik fejezetre. Az igazságról. Még ha úgy tűnik is, hogy senkit nem érdekel az igazság, az ember tartozik annyival saját magának és lelki ismeretének, hogy kimondja. Vizsgálódásaim szerint a háborúknak három fő okuk van. Az első a vallás. Az emberek ölni és meghalni is hajlandók, ha úgy érzik, veszélyben forog az Istenük. A második a nacionalizmus. Az emberek ölni és meghalni is hajlandók, ha úgy érzik, veszélyben forog a hazájuk. A harmadik ok gazdasági. Aki nem tud enni adni a feleségének és a gyerekeinek, az hajlandó lesz ölni és meghalni is az élelemért. Amióta a kis Dávid legyőzte a nagy góliátot, azt hisszük, hogy követ dobálni nemes cselekedet. Nem fogjuk fel, hogy ideológiákat nem lehet fegyverrel kiírtani. Feltételezzük, hogy ha oda megyünk és lemészároljuk az ellenségeink felét, akkor győztünk. Ez őrült gondolkodás, de ma is létezik. Jelenleg is több tucat ország háborúzik és gyilkol. Néha, mint ahogy Ruandában történt, ugyanolyan vallású és bőrszínű emberek mészárolják egymást, csak mert a hitük kicsit eltér egymástól. Ártatlanok meggyilkolásával nem lehet megoldani a problémákat. Nem az áldozatok hozták a döntéseket. Különösen igaz ez a mai kibervilágban, amelyben a következő háború lesz a legutolsó. Az már a bolygónk végét hozza el. Mindenkinek el kell ítélni a háborút, és nem lehet elég fiatalon kezdeni. Hogyan sikerülhet? Az szavas válaszom lassan. Amikor belevágtam a Nemzetközi Büntetőbíróság megteremtésére irányuló keresztes háborúba, pontosan tudtam, hogy az intézmény rendes működését nem fogom megérni. Nem lehet egy emberöltő alatt semmissé tenni valamit, amit előtte sok-sok éven keresztül dicsőítettek. De már az is előrelépés, hogy egyre többen hallanak az ügyről, és nekem elég, hogy én is görgettem kicsit a sziklát felfelé a hegyoldalon. Remélem, ebből mindenki levon három tanulságot. 1. Van, amit akkor is érdemes megcsinálni, ha az eredményét mások látják majd, és mások élvezik a gyümölcseit. Nem es elhatározás olyasmire törekedni, ami mások számára hajt hasznot, ha bár természetesnek kellene lennie, hogy jót akarsz az utódainknak. És most nem csak a halálra gondolok, hanem arra az esetre is, amikor egy munkahelyet, egy irányító testületet vagy egy iskolát hagysz ott. Cselekedj azoknak az embereknek az érdekében, akik megöröklik tetteid eredményét. 2. Senki sem sziget. Egy ember nem végezheti el az összes feladatot. A tartós, remélhetőleg visszavonhatatlan sikerhez társakra, közösségre, barátokra van szükség. És három. Ne csábítson a tempó. A teknős és a nyúl meséje lebegjen a szemed előtt. Nem biztos, hogy mindig gyors siker vár, és a gyorsaság nem garantálja a sikert. Engem nem fáraszt a változásért folyó küzdelem. Aki valami újat szeretne létrehozni a régi helyett, az ne hagyja, hogy legyőzze a fáradtság, főleg ha úgy érzi, hogy a végeredményért érdemes komoly energiákat bevetni. Én bízom benne, hogy meg lehet változtatni az emberek háborúval kapcsolatos gondolkodását, és ez majd 75 éve mozgásban tart. Hogy az átalakulás mennyi idő alatt zajlik le, az attól függ, mióta létezik, amit le kellene cserélni. Amit századok óta csodálnak, azt nem lehet egy emberöltő alatt formálni. A háború úgy be van ágyazva a kultúránkba, hogy sokan talán észre sem veszik, hányféleképpen istenítjük. Díszemlékkel, lobogó zászlókkal, menetelő katonákkal. Sosem veszek részt a július negyedikei ünnepségeken. Szörnyűnek tartom a vakító fényű rakétákat, a magasban szétpukkanó petárdákat és közben az éjenzést. Én ugyanis éltem akkor, és szemtanúja voltam annak, amikor a bombák ártatlan embereket pusztítottak el. Mi a fenét ünneplünk? A jókat és a rosszakat. Adolf Hitler jókra és rosszakra osztotta a világot. Az egész országával elhitette, hogy ők a legjobbak. Deutschland überáll lesz. Ő ebben hitt. És hol van most? A nácik milliókat írtottak ki, és mi lett az eredménye? A jelenlegi német kormány nagyjából egyetért velem. Annak idején a Német Szövetségi Köztársaság kormányától megkaptam, én az egykori ellenség a legmagasabb polgári kitüntetést. Pedig végeztem néhány hős katonájukkal, és lenyomtam a torkukon egy kárpótlási programot. Ha a vezető és a népe azt állítja, hogy az ő országuk a legnagyobb, vagy azt akarja, hogy a legnagyobb legyen, szűk látókörű. Nagy a világ, és békésen elférünk benne. Vagy sehogy. Azok, akik számára nemzetük nagyjátétele a legfontosabb, olyanok, mint a játszótér egyik sarkáért húzakodó gyerekek. Azok, akik azt prédikálják, hogy nem jöhet létre egy csodásan egységes világ, nem mernek sokat akarni, vagy hasznot húznak a jelen körülményekből. Elmúltam száz éves, és nagyon elégedett vagyok a szemem előtt zajló fejlődéssel. Azt mondták, nincs rá esély, de kiderült, hogy van. És folyamatos a javulás. A világ minden részében sokféle törvény védi az emberi jogokat. Nem tartatják be őket úgy, ahogy kellene, de vannak bíróságaink, köztük a nemzetközi büntető bíróság. Elégedettek lehetünk? Természetesen nem. Előbb-utóbb eljön az elégedettség ideje? Természetesen igen. Már is messzebb jutottunk, mint valaha hittem volna. A világ összes egyetemén tanítanak nemzetközi és emberi jogot. Az én időmben nem léteztek ilyen tantárgyak. Az amerikai alkotmány valaha kimondta, hogy a nők nem szavazhatnak és nem lehet tulajdonuk. Ma pedig nők és színes bőrűek indulnak az elnökségért, és volt már köztük, aki nyert is. Van fejlődés. Az emberek véleménye néha előre és néha hátrafelé mutat, de ne félj. A tendencia a lényeg. Térjünk vissza a nemzetközi büntető bírósághoz. Pillanatnyilag nagyon nehéz volna felgyorsítani a működését. Sok gyanúsított és a büntársaik azoknak az országoknak a vezetői, amelyekben a bűncselekményeket elkövetik. Valószínűtlen, hogy engednék a vizsgálatok lefolytatását. Anélkül viszont bizonyítékokat és tanúkat sem könnyű találni. Az a tény, hogy van egy bíróságunk, már önmagában nagy siker. Az, hogy az egyes ügyeket nem tudják könnyen kezelni, nem meglepő, de a jogászaik a nehéz körülmények között is képességeik legjavát adva dolgoznak. Sokan elismerik az intézményt, és sokan mindenre képesek volnának, hogy megszüntessék, mert félnek tőle. Nem ígérhetjük meg, hogy minden jogtalanságot bűnvádi eljárás követ, de legalább a lehetősége fennáll, és működik egy bíróság, amelynek számos esetre kiterjed a joghatósága, vagyis fokozatosan megszülethetnek azok a precedensek, amelyek leírják, hogy mi elfogadható és mi nem. Sok államfő, aki háborús bűncselekményeket követel, elgondolkodhatott mostanában azon, hogy egyszer talán bíróság előtt találja magát. Az igazán nagyhatalmú országok vezetői egyelőre nem aggódnak, hiszen atombombával is rendelkeznek. De nukleáris fegyverek ide vagy oda, őket is bíró elé lehet citálni. Elárulja miért? Azért, mert az igazság az én oldalamon áll. Hogyan lehet szembefordulni az elnökkel? Könnyen. Csak ki kell mondani az igazat. Aki hisz abban, amit csinál, azt nem tudják megfélemlíteni. Az embernek úgy kellene bánni a másokkal, ahogy szeretné, hogy vele bánjanak, de ezzel nap mint nap mindannyian kudarcot vallunk. Látom a hírekben. Senkinek sem lenne szabad azért meghalnia, mert más a bőrszíne. Senkitől sem lenne szabad megtagadni a tanulás lehetőségét. Nem lenne szabad egész embercsoportokat gyűlölni, vagy elszakítani a kisgyerekeket az anyjuktól, és közben azt harsogni, nincsenek rendben a papírjaid, a gyerekedről gondoskodunk, neked megnyomás haza. Majd visszakergetni oda, ahonnan azért menekült el, mert féltette az életét. Egy civilizált világban mindennek nem volna szabad megtörténnie. Kifelé a legtöbben egyetértenek ezzel, de a gyakorlatban azért megvannak a maguk fenntartásai. Csak hogy az ember vagy civilizált lény, vagy nem az. Aki emberhez méltóan akar reagálni, annak meg kell szabadulnia az olyan szavaktól, mint a ha és a de. A küzdelem, hogy a hatalommal rendelkezők is belássák mindezt, még nem ért véget. Bármire is törekszel, ne bánd, ha nem maradsz gyors sikert. Gondoskodj róla, hogy legyenek, akik figyelnek rád, akiknek továbbadhatod a stafétabotot. Néhány évvel ezelőtt tartottam egy előadást. A terem fiatalokkal telt meg, még a csillárról is lógtak. Hatalmas ováció fogadott. Nem igaz, hogy ne lehetne felkelteni az emberek érdeklődését. Sok minden elvonja persze a figyelmet. A fiatalok legtöbbje nem ér rá politikával foglalkozni. A következő foci meccs vagy buli jobban izgatja őket, de nem szabad könnyen feladni. Övék a jövő, és ha ezt megértik, megállíthatatlanná válnak. És ti, nagy gyerekek, ott hátul ne adjátok fel a harcot. Bárki mondja, ne higgyétek el, hogy lejárt az időtök. Legyen olyan célotok, amely kihozza belületek a szenvedélyt, vigyázzatok a tűzre, és haladjatok tovább a kiválasztott úton. Én olyan borzalmakat láttam, hogy képtelen vagyok megpihenni. A saját lelkiismeretem kényszerít rá. Muszáj tovább dolgoznom azon, hogy mindenki számára emberibb világot teremtsek. Talán azt hiszitek, hogy aki öregszik, az megfárad és cinikussá válik, de én éppenséggel egyre energikusabb vagyok, és remélem, hogy a bennem égő tűz tova terjed. Bizakodjunk. Ha nem vagy elégedett valamivel, fölébe tudsz kerekedni, és nem számít megkora a baj. Biztos vagyok benne, hogy rosszabbat is láttál már. Engem is ez vezérel. Ne feledd! Ha nincs meg a megfelelő megoldás, akkor még egy kicsit feljebb kell görgetni a sziklát. Erölködj tovább, íri még, tanulj többet, győzz meg másokat, gyűjts magad köré több embert, csak ne add fel. Egy nap, majd feljutsz a hegy tetejére.